SZEPTEMBER 26-án Édes nyaki lábapó, ismét itt vagyok a kollégiumban, mint harmadéves. A tanulószobánk szebb, mint valaha. Két óriási ablak a délre néz, és ó, milyen gyönyörűen van berendezve. Giulia, aki két nappal előttünk érkezett, és korlátlan zseppénzzel rendelkezik, vadlázzal vetette magát a vásárlásba. Új tapétánk van, keleti szőnyegeink és mahagóni székek. Nem mahagóni utánzat, amely tavaly még oly boldog minket, hanem egészen igazi, mahagóni fából valók. Nagyon szép nálunk, de úgy érzem, mintha nem volnék belevaló. Egész idegesít ez a félelem, hogy betintázok valami értékes darabot. És apókám, leveled is itt várt már rám, vagyis bocsánat. A titkárod levele. Nem voltnál olyan szíves, érthető magyarázatát adni annak, hogy miért ne fogadhatnám el az ösztöndíjat? Egyáltalán nem tudom megérteni ellenvetésedet, de bárhogy is van az ösztöndíjat, míg rendelkezésed előtt elfogadtam, és ezen többé változtatni nem lehet. De ha lehetne, sem változtatnék rajta. Ez egy kicsit szemtelenül hangzik ugyan, pedig igazán nem akarok szemtelen lenni. Én azt hiszem, hogy neveltetésemet, ha már elkezdted, be is szeretnéd fejezni, és diplomával kívánsz pontot tenni a végére. Ne kérlek, nézd meg most a dolgokat az én látószögemből. Ugyanolyan hálás leszek neked, mintha teljesen te viselted volna neveltetésem költségeit, csak hogy nem lesznek olyan nagyok a gondjaim. Tudom, hogy nem kívánod tőlem, hogy visszafizessem neked azt a pénzt, amit rám költöttél, de én, ha csak egy mód is lesz rá, Okvetlenül vissza akarom neked fizetni adósságomat, és éppen az ösztönné által lényegesen könnyebb lesz a dolgom. Eddig úgy gondoltam, hogy életem végéig folyton csak adósságokat kell törlesztenem, most azonban egy fél ület is elég lesz tán. Remélem megérted helyzetemet, és nem nehezíted ellenvetéseddel. A zseppénzt, amit kiutalsz nekem, hálásan és boldogan fogom továbbra is elfogadni. El sem hiszed, milyen szükségem van rá, miután együtt lakom Giulia-val és bútoraival. Bár csak kis és szerényen vigényű és egyszerű bizlésű hölgy volna, vagy bár csak ne lenne lakótársam. Ez nem hosszú levél, pedig az volt a szándékom, hogy hosszan írjak neked, de hát fel kell tennem négy ablakra függönyt, aztán ki kell fényesítenem két sárgarész is poporral. Nagyon fáradtságos munka, és a lóval lyukat fúrni, aztán szöget verni, és drótot hozna a képek hátába, hogy fel lehessen őket akasztani, aztán kirakni négy ládok könyvet, és berakni szekrénybe két ruhát. Nem tűnik szinten lehetetlennek, hogy Jeruzé ebotnak két ruhája van, pedig hát van. És végül pedig üdvözölni, mindezt munka közben, ötven kedves barátnőt, akiket a vakáció óta nem láttam. Az első iskola mindig olyan kellemesen izgalmas. Jó ét, édesapókám, és ne bosszankodj, hogy kis csibéd már önállóan igyekszik szemet keresni. Hiába ő is megnő, és borzasztó határozott kis csirke lesz belőle, nagyon erélyes kotyogással és egy sereg szép tollal, mely ékességét azonban egyes egyetül neked köszönheti. SZERETETTEL Judy. Szeptember 30-án Drága apókám, még mindig neheztelsz az ösztöndéi miatt? Soha életemben még nem láttam embert, aki ennyire önfejű, csökönyös, erőszakos, hajthatatlan, morgós, medveszerű és más emberek nézetét semmi lenne, mint amilyen te vagy. Jobb szeretnéd, ha nem fogadnék el szívességeket idegenektől, Idegenek! És ha szabad kérdeznem, te mi vagy? Nincs senki ezen a világon, akit oly kevésé ismernék, mint téged. Ha az utcán véletlenül szembe kerülnénk egymással, nem ismernélek fel. Igen, bizony. A szerető bácsikám lettél volna, aki olykor-olykor kedves, gyengéd, atyai leveleket ír a kicsi Judinak, sőt, néha-néha fel is keresi, és végigcilogatja az arcát, és azt mondja, hogy mennyire örül annak, hogy Zsudi a jó kis leány, akkor... akkor talán Judy sem bosszantott volna téged öregségedben, hanem szót fogadna neked, s leolvasná szemedről a kívánságokat, mint egy kötelességtudó, hálás, jó gyermek. Igen, ez lett volna Judy élet célja. Idegenek. Ön valóban üvegházban él, Mr. Smith. És ami az ösztöndíjat életi, az nem szívesség, hanem inkább fizetés. Fizetés valamiért, amiért erősen megdolgoztam ezt a díjat csak annak adják, aki igazán jó az angol irodalomtörténetbeni stilisztikában. Voltak évek, mikor a bizottság ki sem osztotta az ösztöndíjat, mert nem volt rá érdemes pályázó. De hát a férfiakkal nem lehet vitatkozni. Ön, Mr. Smith, ahhoz a nemhez tartozik, amely nélkülözi a logikát. A férfiakat kétféle módon lehet meggyőzni, vagy hízelgéssel, vagy erőszakkal. És mert megbetendő dolognak találom, hogy hízelgéssel jussak célomhoz, akarva akaratlan, erőszakosnak kell lennem. Éppen ezért, uram, visszautasítom kívánságát az lemondására vonatkozólag, és ha még tovább is akadékoskodik, akkor inkább lemondok még rendes havi zseppénzemről is, és kétségbeesésemben azzal fogom a gyötörni, hogy buta eső éveseket fogok tanítani. Ez az én ultimátumom. És vigyel csak ide, apókám, még mit eszeltem ki? Mivel te attól félsz, hogy az ösztöndíj elfogadásával valakit megfosztok a tanulási lehetőségtől, hát arra gondoltam, hogy a legjobb volna, ha azt az összeget, amit rám szántál, egy másik gyerek tanítatására fordítanád. A John hogy otthon egy kislánykájára kellene ezt az összeget szánnod. Nem jó gondolat ez, apókám? de egyet előre meg kell ígérned. Ha nevelteted és tanítatod is azt a másikat, szeretni nem fogod jobban, mint engem. Ugye, apókám? Remélem, hogy titkárod nem fog megharagulni azért, mert rábeszélő képessége kudarcot vallott nálam, de nem tehetek másképp. Eddig vakon engedelmeskedtem utasításaidnak, de ezúttal szilárd maradok. A te elhatározott szándékú, szabát nem vonó, ezt az ügyet egyszer s mindenkor lezáró Jeruzé, ebotod. November 9-én Drága apókám! Ma a városba indultam, hogy fekete cipőkrémet, néhány gallért, egy új blúzra való anyagot, egy tégely arckrémet, egy doboz illatos szappant vegyek magamnak, tehát, amint láthatod, csupa rettenetes fontos dolgot, amelyek nélkül egy napig sem tud el lenni az ember. És mikor beültem a villamosba, és fizetni akartam, akkor vettem észre, hogy az elszínjelmet a másik kabácsabemben felejtettem, Visszaruhantam a pénzemért, és újra nekiindultam az útnak, Nem miatt a zavar miatt aztán természetesen elkistem a tornagyakorlatról. gyakorlatról. Rettenetes hazembennek ilyen nyatra az emlékező tehetsége, és emellett két kabátja van. Julia Pendleton meghívott, hogy a karácsonyi ünnepeket náluk töltsem. Hát ehhez mit szól, Mr. Smith? A John Ryer való senki gyereke, Jeruzsálemot a gazdagok azt találnál. Nem tudom, miért hív Julia, de úgy látszik, hogy a végén még meg is kedvel. Az igazat megvalva, sokkal szívesebben mentem volna Sallyhez, de Julia előbb hívott, így ha megyek valahová, New Yorkba kell mennem, Wolchester helyett. Szinte megfélem a kilátás, hogy valamennyi pendleton egyszerre találkozzam, aztán meg annyi új ruhát is kellene erre az alkalomra barratnom, ezért, drága apókám, ha úgy rendelkeznél, hogy ebben az évben a kollégiumban töltsem a vakációt, meghajlok akaratod előtt az én szokott bárány engedékenységemmel. Jelenleg Thomas Huxley életrajzát és leveleit olvasom. Egészen kellemes, könyolvasmány, olvasmány, mert jól kitölti szabad időmet. Tudod, mi az Terus? Egy madár és egy szregonantusz. Nem vagyok benne bizonyos, de azt hiszem valami kihalt állatfajta, olyasféle, mint egy madár, de fogakkal, vagy szárnyas Nem, éppen most néztem utána a könyvben, egy őskori emlős. Az idén közgazdaságtant is hallgatok, nagyon tanulságos tárgy. Ha készen vagyok vele, akkor nemzetgazdaságtant és népjólétant fogok tanulni. És akkor Mister pártfogó, én is tudni fogom, hogy hogyan kell egy árvaházat helyesen vezetni. Nem gondolod, hogy ezek után tekintélyes polgár lesz belőlem, ha megkapom a választógyolgot? Múlt héten betöltöttem 21. életévemet. Ez egy ország ország a kereszt egy ilyen tiszteletre méltó, tanult, művelt, lelkismeretes polgárt, mint amilyen én vagyok. Mindig a tied! Judy.